A második fejezet, a kezdetek előtt. Hajnalóta jönnek a hithűk a világ legszendtebb falához Jeruzsálemben, nagy Heródes második templomának maradványához, a Siratófalhoz. Öreg és fiatal, sovány és kövér, szakálas és kopasz, mind eljöttek a szűksikátorokon át, vagy a város falain túlról. Hivatalnokok jöttek a pásztorok mellett a városon túli hegyekről, bármitszúlyukon éppen túlesett fiatalok masíroztak életük derekán járó férfiak mellett. Tanítók, válvál -vál mellett a zárusokkal, akik távoli helyekről, hajfából és telavívból, valamint a Galilejtó környékéről érkeztek. Egyforma feketébe öltöztek, ima a kezükben álltak a fal előtt, és az írást idézték. És ez így megy évszázadok óta. Ám 1920. szeptemberének ez a pénteki szabatja más volt, mint a többi. A rabbik arra ösztönözték az embereket, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a közös imán, hogy kifejezzék eltökéltségüket a jogukhoz való ragaszkodásuk demonstrálására. Nem csupán hitük, de a cionizmus kifejezésének megnyilvánulása is volt figyelmeztetve a sokkal nagyobb lélekszámú arab lakosságot, hogy nem lehet őket megfélemlíteni. Hónapokon keresztül az állandó szóbeszéd járta, hogy a muzulmán lakosságot erősen nyugtalanítja a cionista terjeszkedés. Ezek a félelmek az 1917-es úgynevezett bálfúr nyilatkozattal kezdődtek. Benne azzal az utalással, hogy palesztinia földje a zsidóké. Az ott élő arabok számára, akik ráadásul a profétáig visszatudták vezetni őseiket, ez túlment minden határon. A föld, melyet évszázadok óta műveltek, veszélybe került. Sőt, a cionisták és brit támogatóik, akik a nagy háború után azért léptek Palesztín földre, hogy létrehozzák a mandátumot, talán még el is veszik tőlük. A brittek úgy uralkodtak, mint birodalmuk egyéb országaiban, igyekeztek mindkét félnek megfelelni. Ez a katasztrófa legbiztosabb módja. A zsidók és arabok között egyre nőtt a feszültség. Összetűzések és véres leszámolások történtek, főleg azokon a területeken, ahol a zsidók, zsinagógákat, illetve iskolákat akartak építeni. Ragaszkodtak jogaikhoz, hogy a sirató falnál imádkozhassanak Jeruzsálemben. Hitük legfontosabb alkotó eleméről volt szó. Délre, a Szlieva imádság idejére közel ezren mormolták az írás ősi sorait a sárkahomok kőfal előtt. Hangjuk változó dallama megnyugtató kádenciává olvadt. Aztán váratlanul kövekkel, törött üvegekkel, törmelékekkel megtöltött konzervdobozokkal rájuk támadtak föntről. A támadók a siratófal különböző pontjain elhelyezkedő arabok voltak. Elhangzottak az első lövések a muzulmán mesterlövészek muskétáiból. A zsidók a földre zuhantak. Menekülő társaik elvonszolták őket a helyszínről. Csodával határos módon nem volt halálos áldozat az orf támadásnak, sérült -e viszont annál több. Aznap éjjel a Jishu, Palesztina zsidó közösségének vezetői gyűlés tartottak. Hamar rájöttek, hogy körültekintően megszervezett demonstrációjuk egy lényeges elemet nélkülözött. Nem volt tudomásuk az arabok támadási szándékáról. A találkozó egyik résztvevője így fogalmazta meg mindegyikük gondolatát. Emlékezzünk az írásra. Népünk sorsa Dávid király óta a felderítéstől függött. Török kávé és édesütemények mellett körvonalazódott a modern világ legkiterjedtebb titkos szolgálatának gondolata a moszadé. Ám megalakulása majd negyedszázadot váratott magára. Azon a forró szeptember éjszakán a közösségvezetői első gyakorlati lépésként mindössze azt tudták javasolni, hogy szedjenek össze annyi pénzt, amennyit csak nélkülözni tudnak, és ugyanerre ösztönözzék szomszédjaikat is. A pénzt olyan arabok megvesztegetésére fordítsák, akik meg mindig toleránsak voltak a zsidókkal szemben, és akik előre jelentik majd a készülő támadásokat. Ugyanakkor a zsidók továbbra is ragaszkodnak ahhoz a jogukhoz, hogy imádkozzanak a sirató falnál. Nem fognak a brittek védelmétől függeni, a hagana, az újonnan alakult zsidó milícia majd megvédi őket. Az elkövetkezendő hónapokban a hírszerzés és a milícia együtt nézett szembe az arab támadásokkal. Öt évre helyreállt a viszonylagos nyugalom az arabok és a zsidók között. Ez alatt az idő alatt a zsidók titokban folytatták hírszerzésük bővítését. Még nem volt neve, se vezetése a szervezetnek. Az arabokat adhok alapon toborozták. Jeruzsálem arab negyedében működő házalók, cipőpucoló fiúk, akik a mandátum tisztjeinek csizmáit pucolták, épp úgy tőlük kapták a megbízásukat, mint a város előkelő alap, Ronda egyetemének diákjai, professzorai és jó néhány üzletember. Bárki toborozhatott arab kémet. Egyetlen kikötés volt csupán, hogy a szerzett információt meg kellett osztani a többiekkel. Lassan, de biztosan a isúv, nem csak az arab, de az angol szándékokról is képes volt híreket szerezni. Hitler 1933-as hatalomra jutása előrevetítette a zsidók Palesztinába történő kivándorlásának kezdetét. 1936-ra már 300 tették meg a hosszú utat Európából, sokan teljesen elszegényedve érték el a Szentföldet. A isúv valahogy ellátta őket élelemmel, és szállást is találtak nekik. Alig néhány hónap alatt a lakosság egyharmada már zsidó volt. Az arabok ugyanúgy reagáltak, mint régen. A mullahok a minaretek tetejéről üvöltötték, hogy szorítsák a tengerbacionistákat. Minden arab inaffafet az az a hely, ahol a tanácskozó testületek tagjai összejöttek, heves tiltakozásról volt hangos. Meg kell akadályoznunk a zsidókat, hogy elrabolják a földjeinket. Meg kell akadályoznunk, hogy az angolok fegyvereket adjanak el nekik és kiképezzék őket. Válaszul a zsidók tiltakozásukban az ellenkezőjét állították, nevezetesen, hogy az angolok az arabokat biztatják az ő földjeik eltulajdonítására. Az angolok sikertelenül próbálkoztak a két fér között lavírozni. 1936-ban az addig szórványos megmozdulások a zsidók és az angolok elleni totális arablázadásá fajultak. Az angolok kegyetlenül elfojtották a felkelést, ám a zsidók tudták, idő kérdése, hogy újult erővel ismét nekik támadjanak. Fiatal emberek az ország minden részéből sietve csatlakoztak a Hagánához. Ott képezték a félelmetes titkos hadsereg magját. Fizikailag edzettek voltak, mesterlövészek és ravaszak, mint a negev sivatag rókái. Az arab informátorok hálózatát kibővítették. Létrehoztak egy politikai osztályt a Haganán belül, akiknek a dezinformáció terjesztése volt a feladatuk. Azok a férfiak, akik később az izraeli titkosszolgálat legendás alakjai lettek, tudásukat a második világháború előtti forrongó években szerezték. A, -a szó védelmet jelent Héberül. A Szentföld legjobban tájékozott csapata volt. A második világháború ingatag békét hozott a közel -keleten. Zsidók és arabok egyaránt érezték. Szomorú sors vár rájuk, ha a náci Németország megnyeri a háborút. Az európai haláltáborokban történt borzalmak részletei elérték a jesúvot is. Dávid Ben-Gurion és Hicák Rabin is ott volt 1942-ben a hajfai találkozón. Megállapodás született, hogy a holokauszt túlélőit őseik földjére Erec-izraelbe kell hozni. Senki nem tudta megítélni, hányan lehetnek, de abban mindannyian egyetértettek, hogy a menekültek érkezése felújítja az arabokkal való konfrontációt, és ezúttal az angolok nyíltan szembefordulnak majd a zsidókkal. Anglia sietve kijelentette, hogy Hitler legyőzése után sem járul hozzá a menekültek Palesztínába történő telepítéséhez, mert felborítaná a kétes egyensúlyi helyzetet a lakosságon belül. Ben-Gurion javaslatát, hogy növeljék a Hagana hírszerző tevékenységét, a gyűlés lelkesen támogatta. Még több informátort kell beszervezni, kiemelhárítási egységet kell létrehozni, hogy felfedjék az angolokkal kollaboráló zsidókat, és kiszűrjék maguk közül a kommunistákat és más vallásúakat. Az új egységet rigó Hegdínek nevezték el, és egy kereskedőnek álcázott, valamikor francia idegenlégiós irányította. Hamarosan felhajtották azokat a zsidónőket, akik a mandátum angol tisztjeivel érintkeztek, boltosokat, akik az angolokkal üzleteltek, és a kávéház tulajdonosokat, akik szórakoztatták őket. A bűnösöket az éjszaka leple alatt a Hagánra rögtönzött ítélőszéke elé állították, és vagy kegyetlenül megverték, vagy Jude a dombjain egyetlen fejlővéssel kivégezték őket. A Mossad későbbi kemény magatartásának előszele volt ez. 1945-re a Hagánának már fegyverbeszerző egysége is volt. Rommel legyőzése után a szövetséges csapatokban szolgáló zsidó katonák megszerezték az Észak-Afrikában rejtegetett olasz és német fegyvereket, majd az sínai szivatagon keresztül, Palesztínába csempészték azokat. A fegyvereket lepusztult teherautókon és tevekaravánokon szállították, és a pusztaság barlangjaiban raktározták azon a helyen, ahol a sátán megkísértette Jézust. Az egyik rejtekhely annak a barlangnak a közelébe volt, ahol a tengeri tekercsek várakoztak felfedezésükre. Az 1945 augusztusában a japánok ellen kivívott győzelem után azok a zsidók, akik a szövetséges titkosszolgálatokban dolgoztak addig a Hagana rendelkezésére bocsátották szakértelmüket. A feladat, ahogy az Dengorion korábban megfogalmazta, függetlenségünk kivívása. A háborút kiváltó ok, Tudta, a brikha, az az eddig példátlan hadművelet, amelyet a holokauszt túlélőinek Európából való kimenekítését jelentette héberül. Eleinte százával, majd ezrével jöttek, azután már tízezrével. Sokan még mindig a koncentrációs táborban hordott ruhájukat viselték, karjukon ott árulkodott a tetoválás. Jöttek a Balkánon keresztül, országúton, vasúton, a földközi tengeren át Izrael partjaihoz. A zsidó menekültügyi hivatalok minden elérhető hajót kibéreltek az Egyesült Államokban, gyakran igen magas áron. Alkalmi teherhajók, parti hajók, partra szálló hajók, Normandia partjairól, folyami hajók, bármit, ami csak képes volt fennmaradni a vizen, szolgálatra fogtak. 1940 Dunkerque víje óta ehhez fogható menekülési hullám még nem volt. A Haifa és Tel Aviv közti partszakaszon ugyanazok az angol katonák vártak a túlélőkre, akiket annak idején Dunkirk Veeből ki hajókon Angliába. Azért voltak ott, hogy teljesítsék kormányuk parancsát és távol tartsák a holokauszt túlélőit. Voltak csúnya összetűzések, de olyan esetek is, mikor a katonák, talán saját sorsukra emlékezve, elfordították a fejüket, amikor egy-egy hajó a partra küzdötte magát ben úgy gondolta, az együttérzés itt már édeskevés. Elérkezett az idő, hogy a mandátum végleg megszűnjön. Ez pedig csak erőszakos úton lehetséges. 1946-ra egyesítette a föld alatti mozgalmakat, az első telepesek elszántságával hirdette Gerillaháborút az angolok és az arabok ellen. Minden zsidó parancsnok tudta, veszélyes játszmába kezdtek. A két fronton indított harc a végsőkig szétforgácsolhatja erőiket. A kudarc következményei beláthatatlanok lennének. Vengorion meghirdette a totális támadás politikáját. Az atrocitások száma hamarosan mindkét oldalon emelkedett. Zsidókat öltek meg a Haganával való együttműködés gyanúja miatt. Angol katonákat lőttek le, és barakjaikat felrobbantották. Arab falvak váltak a lángok martalékává. A kegyetlenség középkori méreteket öltött. A Hagana számára az információszerzés életbevágó volt, csak úgy, mint a dezinformáció. Annak elhitetése, hogy sokkal több emberük van, mint valójában. Az angolok lidércet üldöztek. A mandátum hadereje kezdett morálisan szétesni. Megérezve lehetőséget, az Egyesült Államok rá akarta bírni Nagy-Britániát, hogy engedélyezze százezer holokauszt túlélő letelepedését Palesztinában. A kérést elutasították, és az elkeseredett harc folytatódott. Végül 1947-ben nagy britannia beleegyezett, hogy 1948 májusára kivonuljon Palesztinából. Attól kezdve az ENSZ foglalkozik majd annak az országnak a problémáival, amelyet Izrael államnak neveznek majd. Tudták, az arabokkal még nagy csatákat kell vívniük, hogy a fiatal nemzetet ne pusztítsák el már a születése pillanatában, ezért Bengurion és parancsnokai úgy döntöttek, még nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a hírszerzésre. Életbe vágóan fontos információkat szereztek az arabok katonai erejéről és morális helyzetéről. Cairoban és Ammanban működő hírszerzők megszerezték az egyiptomi és a Jordán hadsereg támadási termét. Amikor a függetlenségi háborúként ismerté vált mozgalom megindult, az izraeliek látványos győzelmeket arattak. Ám ekközben bengorion azt is világosan látta, hogy a végső győzelmet a katonai és a politikai törekvések közötti tiszta viszonyokra lehet csak alapozni. Amikor 1949-ben végre győztek, ez az egyensúly még nem létezett, és ez vezetett az izraeli titkos szolgálaton belüli békeidőbeli felelősség kérdésében kirobbant viszályhoz. Ahelyett, hogy a szokásos körültekintéssel kezelte volna a helyzetet, Bengorion, Izrael első miniszterelnöke 5. bel és külföldön egyaránt működő titkos szolgálatot állított fel. A tengeren túli iroda Anglia és Franciaország titkos szolgálatait vette mintául. Mindkét cég készségesen beleegyezett az Izrael való együttműködésbe. Az amerikai OSS-sel Office of Strategic Service is felvették a kapcsolatot Washingtonban, a kémelhárítás Olaszországban állomásozó főnökén, James Jesus Engeltonon keresztül. Ez a kapcsolat rendkívüli szerepet játszott a két hírszerző cég közötti tartós kapcsolatban. Mégis, az ígéretes kezdet ellenére, Bengorian álma az egységes, egymással harmóniában együttműködő hírszerzésről hanvába holt. Miniszterei hatalomért is pozíciókért tülekedtek. Ki lenne közülük képes egy mindenre kiterjedő hírszerző hálózatot működtetni? Ki tudná a beérkező adatokat megszűrni? Ki tudna még több önkéntest beszervezni? Ki láthatja elsőnek a jelentéseiket? Ki továbbítaná a politikai vezetőknek ezeket a híreket? Sehol nem volt olyan heves a helyezkedés, mint a kül- és a belügyberkein belül, ráadásul mindkét minisztérium magának követelte a jogot a külföldön történő működésre is. Iszer Harel akkor még fiatal tiszt úgy érezte, a hírszerző munkát valamiféle romantikus, kalandos mítoszövezik. Mindenki értett a világon mindenhez, és úgy viselkedtek, mint a kémregények hősei, akik a törvény árnyékában élik féktelen búja életüket. Miközben folyt a belső vetélkedés a hatalomért, továbbra is meghaltak emberek. Arab terroristák bombáinak és csapdáinak az áldozatává váltak. Szíria, Egyiptom, Jordánia és Libanon hadseregei még mindig fenyegetést jelentettek. Mögöttük arabok milliói készültek a dzsihádra, a szent háborúra. Nincs a Földön még egy olyan nép, amely ilyen ellenséges környezetben kénytelen élni, mint Izrael. Bengorionra úgy nézett az ország, mint egy messiásra. Azt várták tőle, hogy megvédje őket, mint Izrael nagy vezéreitették a történelem folyamán. Bengorion gurion tudta, ő nem proféta, csupán egy kemény utcai harcos, aki megnyerte a függetlenségi háborút az arabok túl túlerejével szemben. Nagyobb győzelem még nem volt mióta az egyszerű pásztorfiú Dávid, megölte góliátot és megfutamította a filiszteusokat. Ám jelen esetben az ellenség nem tűnt el. Ravaszabb és kegyetlenebb volt, mint valaha. vagy módjára csapott le az éjszaka leple alatt, és lelkiismeretfordalás nélkül gyilkolt. Négy hosszú éven keresztül folyt a rivalizálás és civakodás, a bengorion vezette tárgyalásokon amelyek arra voltak hivatva, hogy a hírszerző csoportok között valamiféle egyensúlyt teremtsenek. A külügy egy ígéretesnek látszott tervét, hogy egy francia diplomatát kémkedésre használjanak Kairóban, a hadügyminisztérium megakadályozta. A saját emberét akarta kinevezni erre a munkára. A fiatal embert, aki nem rendelkezett semmiféle hírszerző tapasztalattal, az egyiptomi elhárítás emberei néhány hét leforgás alatt lefülelték. Az Európában működő izraeli ügynökök a virágzó fekete piacon voltak kénytelenek előteremteni fenntartásukhoz, munkájukhoz szükséges anyagi eszközöket, mert az állami támogatást nem fedezte költségeiket. A libanoni mérsékkel drúz erők beszervezésének kísérlete is kudarcot vallott, mert az izraeli hírszerzés különböző csoportjai nem tudtak megegyezni abban a kérdésben, hogyan használják fel őket. Nagy szabású tervek hiúsultak meg a kölcsönös gyanakvás miatt. Mindent átszőtt a puszta egyéni érdek. A kor nagyhatalmú politikusai, Izrael külügyminisztere, a hadsereg személyzeti főnöke és a nagykövetek mind kedven szervezeteik számára igyekeztek megszerezni a vezető szerepet. Egyikőjük a gazdasági és a politikai információszerzésre akarta helyezni a főhangsúlyt, míg másikuk szerint a hírszerzést pusztán az ellenség katonai erejének feltérképezésére kellene használni. A francia országi nagykövet álláspontja szerint a hírszerzést úgy kellene megszervezni, mint ahogy a francia ellenállás működött a második világháború alatt minden egyes zsidó bevonásával. A washingtoni nagykövet diplomáciai védelmet akart kémei számára, és tevékenységüket a követség keretein belül képzelt el, mint egy minden gyanú felett állókká téve őket. Izrael bukaresti képviselője a KGB vonalban dolgozott volna szívesen, persze ugyanazzal a kegyetlenséggel. A Buenos követ azt akarta, hogy koncentráljanak a katolikus egyház náci letelepedéseket támogató tevékenységére Argentínában. ben minden javaslatot türelmesen meghallgatott. Végül 1951. március másodikán az öt titkos szolgálat vezetőjét az irodájába hívatta. Tájékoztatta őket, hogy Izrael hírszerző tevékenységét egyetlen koordináló szervezet a H. Mossad el Teun hatás rendeli. Induló költségvetése 20 ezer izraeli font lesz, amelyből 5 et előzetes jóváhagyással speciális feladatokra kell fordítani. Az új ügynökség a már működő egységekből alakítaná ki a személyzetét. A mindennapi használatban a szervezet neve egyszerűen Mossad lesz. A Mossad minden jogi és administratív szempontból a külügy alá kerül. Ugyanakkor megtartaná a régi szervezetek tapasztalt vezetőinek testületét, a Simbet a belső elhárítás, az AMAN a katonai felderítés, a légierő és a haditengerészet területéről. A tisztek feladata az lenne, hogy tájékoztassák a Mossad vezetőségét klienseik igényeiről. Bármilyen kérés nyomán kialakult vitában, a miniszterelnöki a döntési jog. Sajátos modorában Ben ezt így fejezte ki. Megadják a Mossadnak a listájukat. A Mossad megmegy és bevásárol. Az már nem tartozik magukra, hogy honnan szerzik a híreket, vagy hogy mennyit fizetnek az záróért. Ben egy személyi felelősséggel tartozik az új szervezet működéséért. Első vezetője Rúvin Silóak számára írt egyik utasításában a miniszterelnök ezt a rendelkezést adta. A MOSZAD közvetlenül hozzám tartozik, az én utasításaim alapján működik, és folyamatos jelentési kötelezettsége van. Megszülettek az alapszabályok. 28 eseményekkel teli évvel a ma bizonyos 1929 szeptemberi átbeszélgetett Jeruzsálemi este óta, amikor is a várható arab támadások felderítésének fontosságáról volt szó, a leszármazottak már a világ legfélelmetesebb szervezetét működtették. A Mossad születése, épp úgy, mint Izrael állami, ugyanolyan zaklatott körülmények között történt. A szervezet átvett egy Irakban az izraeli védelmi erők politikai osztályának irányítása alatt működő egységet. Az egység elsődleges feladata az volt, hogy beépüljenek az iraki haderő felső vezetésébe és kidolgozzák az iraki zsidók Izraelbe menekítésének módját. 1951 májusában, alig kilenc héttel a Mossad megalakítását jelentő aláírás után, az izraeli biztonságiak Bagdadban lecsaptak a hálózatra. Két izraeli ügynököt több tucat iraki zsidó és arab mellett letartóztattak, akiket kenőpénzekkel arra bírtak rá, hogy a közelkeleten keleten végighúzódó menekülési útvonalat működtessenek. 28 embert vádoltak kémkedéssel. A két ügynököt hallára ítélték. 17 életfogytiglani büntetést kaptak, a többieket szabadon engedték, bizonyítva az iraki igazságszolgáltatás nagy lelkűségét. A két ügynököt, miután megkínoszták őket, az iraki belügyminiszter svájci bank számlájára történt jelentős összeg befizetése után azonnal szabadon engedték. Hamarosan újabb lebukás történt. Theodor Gross, a politikai osztály hosszú ideje Rómában működő ügynöke, most a Mossadnak dolgozott új fedőnével alatt. 1952. januárjában Isser Harci, a simbet, Izrael belső elhárításának akkori vezetője megdönthetetlen bizonyítékhoz jutott, miszerint gross, kettős ügynök és az egyiptomi titkos szolgálatnak is dolgozik. Harel úgy döntött Rómába utazik, ahol meggyőzte az áruló Gross-t, Utazzék vele vissza, Tel Avivba, mert egy fontos beosztás szánnak neki a simbetben. A per a legnagyobb titoktartás mellett zajlott. Elítélték, 15 évet kapott, és a börtönben halt meg. Az elkeseredett Rúven Loach megtört emberként mondott le. Posztján hár elkövette, aki 14 éven át maradt a Moszadélén, ami a leghosszabb szolgálati időnek számított a szervezet történetében. A tisztviselő, aki 1952. szeptemberének azon a reggelén a Mossad központjában elsőként köszöntötte, nem igen lehetett elégedett ár külső megjelenésével. Alacsony elálló fülű férfi volt, aki erős kelet-európai akcentussal beszélte a hébert. Családja 1930-ban emigrált Litvániából. Mindig úgy nézett ki, mint aki ruhában aludt. Az összegyűlt személyzet előtti első szavai ezek voltak. A múltnak vége. Többé nem hibázhatunk. Együtt fogunk dolgozni. Nem állunk szóba senkivel, csak egymással beszélünk. Még ugyanazon a napon példát adott, mire gondol. Ebéd után hívatta a sofőrjét. Amikor a férfi megkérdezte, hová mennek, azt a választ kapta, hogy az uticél titok. A sofőrt elküldte, és maga ült a volán mögé. Amikor visszatért, egy nagy dobos süteményt hozott munkatársainak. De a célzást mindenki megértette. A kérdezés az ő feladata. Ez volt az a meghatározó pillanat, amikor a demoralizált személyzet megkedvelte Harrellt. A saját példamutatásával lelkesítette őket. Titokban ellenséges arab araktelőletekre utazott, hogy maga szervezze meg a Mossad egységeket. Mindenkit maga hallgatott ki, aki a szervezethez kíván csatlakozni. Azokat kereste inkább, akik, mint ő, kibucos múltal rendelkeztek. Ezek az emberek ismerik ellenségeiket, Magyarázta egy kollégájának, aki megkérdőjelezte a módszereit. A kibucnyikok az arabok szomszédságában élnek. Nem csak azt tanulták meg, hogy az ő fejükkel gondolkozzanak, de azt is, hogy gyorsabbnak kell lenniük. Hár türelme éppen olyan legendás volt, mint égtelen haragja. A munkatársaihoz való hűsége is hamar ismerté vált. A köreink kívülesőkre gyanakvással tekintett. fegyelmezetten megalkúvónak tekintett mindenkit. A bigot nacionalistákkal szóba sem állt, főleg ha a vallás köntösébe burkolóztak. Egyre nyíltabban mutatta ki az ortodoxokkal szembeni ellenszemvét. Ben kormányában sokan voltak közülük, így hamarosan megnehezteltek Észter Hálerre, és elmozdításának módját keresték. Ám az okos főnök igyekezett egy másik kibucnyik a miniszterelnök közelébe maradni. Az is mellette szólt, hogy az eredmények őt igazolták. Harel ügynökei is hozzájárultak az egyiptomiak elleni tüntetések által elért sikerekhez a sínai félszigeten. Minden arab fővárosban voltak ügynökei, akik biztosították az értékes információ áramlás folyamatosságát. Egy másik jelentős esemény az 1954-es Washingtoni útja volt, ahol találkozott Ellen Darsell, aki akkoriban vette át a CIA irányítását. Harel egy tört ajándékozott a veterán kényfőnöknek, amelyre a Zsoltár következő szavait vésték. Izrael védő soha nem alszik. Dánz így válaszolt. Uraim, számíthatnak rám, én önökkel virrasztok. Ezek a szavak nyitották meg a cia és a Mossad közti kapcsolatot. Dánz elérte, hogy a Mossad hozzájusson a legmodernebb felszerelésekhez, lehallgató és hívásazonosító készülékekhez, távirányítós videókamerákhoz, valamint egy sor más új berendezéshez, amiről maga Harrel azt nyilatkozta, fogalma sem volt, hogy ilyen dolgok is léteznek. A két férfi a szervezeteik közti titkos vonalról is megállapodott, amelyen keresztül vészhelyzet esetében biztonságosan tudnak majd kommunikálni. Ez a csatorna természetesen elkerülte a hivatalos diplomáciai útvonalat, a két külügyminisztérium nem kis bosszuságára. Persze a Harelről diplomata körökben kialakult, nem épp kedvezőképpen sem javított. 1961-ben Harel volt a szülőatyja több ezer marokkói zsidó Izraelbe menekítésének is. Egy évvel később a fáradhatatlan izraeli hírszerzőfőnök már délszudánban támogatta az Izrael barát rezsimellenes lázadókat. Még ugyanabban az évben Haile Selassié császár segítségére sietett egy lázadás leverésében. A monarchia hosszú ideig volt Izrael szövetségese. Ám odahaza a parlamentben az ortodox zsidók egyre erőteljesebben támadtak, arra panaszkodva, hogy Iszer Hárel tűrhetetlenül önfejű és elviselhetetlenül közönös az ő vallási érzékenységükkel szemben, túlságosan a saját feje után megy, sőt, szemet vetett a legmagasabb politikai pozícióra. Ben-Gurion érzékenyen reagált, a viszony közte és hárel között tartózkodóbbá lett ahol nemrég még szabad kezet adott, most minden részletek kiterjedő beszámolókat kért. Harel rossz néven vette a rövid pórást, de hallgatott. A szóbeszéd egyre erősebb lett személyek körül. 1962 februárjában mindenféle rossz indulatú a nyolc éves Jassel Schumacherről. A gyermeket két évvel korábban rabolta el egy ultraortodox szekta a szüleitől. A fiú anyai nagyapja Nakmán Sárkesz egy Neturei kárta Jeruzsálem falainak őrzői nevű szekta tagja volt. Emberrablásban való bűnrészességgel vádolták. A rendőrség nagy erőkkel folytatta a keresést, de sikertelenül. Nachmant rövid időre börtönbe zárták, mert megtagadta a hatóságokkal való együttműködést. Az ortodox zsidók mártírt csináltak az öregből. Ezrek vonultak fel transparensekkel Bengoriont nácinak nevezve arabi bebörtönzése miatt. Nákmant egészségügyi okokra hivatkozva hamarosan szabadon engedték, ám a tiltakozás tovább folytatódott. Bengorint figyelmeztették tanácsodói, hogy ez az ügy a következő választások elvesztésébe kerülhet. Sőt, ami még rosszabb, egy esetleges arabokkal vívott újabb háborúba, akár az is megtörténhet, hogy az ortodoxok az arabokat támogatják majd. A sarokba szorított miniszterelnök Hárciért küldött és utasította a moszadot, hogy találják meg a fiút. Harel hiába érvelt, hogy ez nem a titkos szolgálat feladata. Később így nyilatkozott az esetről. A légkör meglehetősen fagyos volt. Azt ismételgette, ez parancs. Én kértem legalább, hadd olvassam el a rendőrségi jelentéseket. A miniszterelnök azt mondta, egy órát ad rá. Az akta volt, ám olvasás közben valami így is világossá vált isszer Haller számára. Nevezetesen, hogy ez szülőnek joga van szélsőséges vallási hit nélkül felnevelni gyerekét. Jossel 1953-ban Artur és Ida Schumacher gyermekeként látta meg a napvilágot. A család nehéz anyagi helyzete miatt a gyermeket a nagyapjához küldték Jeruzsálembe. A gyermek egy vallási közösségben találta magát, amely spirituálisan elszigetelődött a város közösségétől. Nachman lépésről lépésre bevezette unokáját a szekta életébe. Amikor Jocelyn szülei meglátogatták gyereküket, Nachman dühösen bírálta őket vallási szokásait miatt. Az öreg ahhoz a nemzedékhez tartozott, akiket a hitük mentett meg a holokauszt borzalmaitól. Nachman lánya és veje már egy másik generáció volt, akik egy új nemzet keretei között akartak új életet teremteni maguknak. Az ima így módon a második helyre szorult életükben. Josszel szülei belefáradtak az állandó kritikába, és bejelentették, hogy visszaviszik a gyereket. Nachman ellenkezett azzal érvelve, hogy csak megzavarnák a gyermek szellemi fejlődését, ami hátrányosan hatna rá felnőtt korában. Több hangos, ingerült szóváltásra is sor került a felnőttek között. Aztán, amikor legközelebb Jeruzsálembe látogattak, Jossel eltűnt. Mind az ortodox, mind a világi zsidók kapva kaptak az alkalmon, hogy újra hajba kapjanak az országot amúgy is megosztó vallási kérdéseket. Ben-Gurion pártja csak úgy maradhatott hatalmon, hogy a Knessetben sikerült összebékíteni a különböző vallási nézeteket. Ezek a csoportok pedig viszonzásként újabb engedményeket sikartak ki a szigorú ortodox törvények számára. De mint mindig, most is még többet akartak. A szabad elvű zsidók követelték, hogy Zsazel térhessen vissza a szüleihez. Miután elolvasta az aktát, Iszer Harel mozgósította a moszád hálózatát. Összeállított egy 40 ügynökből álló csapatot, hogy kutassák fel a fiút. Sokan közülük nyíltan hangot adtak ellenvéleményüknek. Harel a következő szavakkal csillapította le őket. Uraim! A feladat jól lehet, kívül esik a szokásos feladatainkon. Mégis nagyon fontos dologról van szó. Fontos a társadalmi és a vallási háttere miatt. Fontos, mert a kormány tekintéjéről van szó. Fontos, mert alapvető emberi kapcsolatokról van szó. A csapat már az első hetekben rájött, hogy a nyomozás szerte ágazó és hosszadalmas lesz. A Simbet későbbi főnöke, aki akkor még csak ügynök volt, jellegzetes ortodox csigás pajeszt növesztett, és megpróbált beépülni közéjük. Igyekezete nem jár sikerrel. Egy másik ügynököt azzal a feladattal bíztak meg, hogy egy zsidó iskolát állandó megfigyelés alatt tartson. Néhány nap múlva öt is kiszúrták. A harmadik ügynök egy Jeruzsálem falain belüli temetésre induló gyászoló csoporthoz próbált hozzácsapódni, de azonnal lebukott, mert nem tudta az imádságokat. Ezek a kudarcok tovább növelték Harel elszántságát. Közölte embereivel, szerinte a gyermek már nincs Izraelben, hanem valahol Európában, de az is lehet, hogy egy még távolabbi földrészen. Harel egy párizsi biztonsági lakásba tette át főhadiszállását, és innen küldte szét embereit Olaszország, Ausztria, Franciaország és Anglia minden ortodox zsidó közösségébe. Amikor ez a küldetésem hozott sok sikert, ügynököket küldött Dél-Amerikába és az Egyesült Államokba. A nyomozást bizar epizódok élénkítették. London, Hendon negyedének zsinagógájában tíz moszad ügynök csatlakozott a szombat reggeli szertartáshoz. A feldühödött közösség akkor hívta a rendőröket, hogy tartóztassák le a szélhámosokat, amikor a sok bólogatás alatt sorra hullottak le az álszakálok az ügynökök arcáról. A nagykövet belügyminisztériumban történt közben járása révén az ügynököket csöndben elengedték. Egy köztiszteletben álló rabbit azzal az ürügyel hívtak Párizsba, hogy egy gazdag család szeretné, ha közreműködne egy körülmetélésen. A repülőtéren két fekete kaftános kalapos ortodox férfi várta. Természetesen a Mossad ügynökei. Jelentésükben volt valami morbid. Egy bordéba vitték a pigára annélkül, hogy fogalma lett volna mi is az tulajdonképpen. Hirtelen előugrott két prostituált, akiket előre lefizettünk, és a rabbira akaszkodtak, miközben mi polaroid képeket készítettünk róluk, amit azonnal megmutattunk a rabbinak, azzal a megjegyzéssel, hogy a képeket elküldjük a kongregációjának, ha nem árulja el, hol van a fiú. A rabbi meggyőzött minket, hogy fogalma sincs a dologról, mi pedig még ott előtte megsemmisítettük a felvételeket. Az ortodox zsidóság világából egy másik rabbi, Sáj Freyer is előtérbe került, hiszel Harel egyre bővülő kutatásai nyomán. A rabbit Párizs és Genf között utazás közben szúrták ki a mosza Amikor az alapos kikérdezés után rájöttek, hogy ismét vakvágányra futottak, Harel megparancsolta, hogy a vizsgálat lezártáig egy svájci biztonsági lakásban tartsák őrizetben a rabbit. Attól ugyanis tartott, hogy a rabbi értesíti az ortodox közösséget. Váratlanul ígéretes fejlemény történt. Felbukkant egy Madeleine Frey nevű nő, aki egy francia arisztokrata család sarja, és a második világháború alatt a francia ellenállás hőse volt. Madeleine sok zsidó gyermeket mentett meg a haláltáborokba való deportálástól. A háború után átért a zsidó hitre. Az ellenőrzés során kiderült, rendszeresen utazik Izraelbe, ahol ideje nagy részét a Neturei kárta szekta tagjaival tölti, és Josel nagyapjával is számtalan találkozott. Utolsó izraeli látogatása nagyjából egybeesik Josel eltűnésével. Medlén azóta nem járt az országban. 1962. augusztusában a Mossad ügynökei egészen Párizs külvárosáig követték. Amikor bemutatkoztak, szó szerint rájuk támadt. Az egyik ügynök azonnal értesítette isszer hárát. Harel elmagyarázta, cselekedetével milyen rosszat tett a gyermek szüleivel. Erkölcsi joguk úgy nevelni a fiúkat, ahogy azt jónak látják. Ezt egyetlen szülőtől sem lehet megtagadni. Medlen kitartotta a mellett, hogy nem tud semmit Joserről. Harel látta, hogy a saját emberei hitelt adnak a nő szavainak. Elkérte Medlen útlevelét. A nő fényképe alatt az egyik lánya képe volt látható. Harel elkérte ügynökeitől Csóz fotóját. A gyerekek kísértetiesen hasonlítottak egymásra. Harel értesítette Telavivot. Mindent megtudtam, diákkori szerelmeiről, az elhatározásairól, hogy katolikus hitéről áttérve csatlakozzon az ortodox mozgalomhoz. Ismét felkerestem, és mintha mindent tudnék szemébe mondtam, hogy befestette a fiú haját, és úgy csempészte ki Izraelből. Rezzen és arccal letagadta. Azt mondtam neki, nagyon nagy veszélybe sodorja az országot, amelyet állítólag szeret, és hogy Jeruzsálemben az emberek kövekkel dobálják egymást az eset miatt. Még ekkor sem volt hajlandó ismerni semmit. Erre azt mondtam. Ne felejtse el, hogy a fiúnak van egy anyja, aki legalább annyira szereti a gyerekét, mint amennyire ő szerette azokat a gyermekeket, akiknek a második világháborúban segített. Az emlékek hatottak. Medlén hirtelen magyarázni kezdte, hogyan utazott hajóval Hajfára, mint akármelyik Izraelbe látogató turista. A hajón összeismerkedett egy bevándorló családdal, akiknek nagyjából Zsozellel egykorú gyermekük volt. Madeleine a kislányjal együtt lépett a mólóra, a határőr pedig azt hitte övé a gyermek, és ezt fel is jegyezte. Egy héttel később az izraeli rendőrség szeme láttára szállt fel a leányával a Zürich-i kijáratra. Madeleine rávette Joselt, hogy lányruhátöltsön és befesse a haját. Josel egy rövid ideig Svájc egyik ortodox iskolájában élt, ahol történetesen Shai Freyjel rabbi is tanított. Az ő tanácsait követve repült Madeleine Josellel New Yorkba, ahol egy a szektához tartozó családnál helyezte el. Harel már csak egyetlen kérdést tett fel. megadná -e a család nevét és címét? Hosszú ideig néma csöndben ültek, majd a nő halkan megszólalt. Brooklyn, Penn Street 126. Most Jenky Gertnernek hívják. Találkozásuk óta először Harel elmosolyodott. Köszönöm, Medlin, gratulálok, és szeretnék állást ajánlani önnek a moszadnál. A tehetségével szolgálhatná akár Izraelt is. Medlín visszautasította az ajánlatot. A Mossad ügynökei haladéktalanul New Yorkba repültek. Egy csapat FBI ügynök várta őket, akiket Robert Kennedy, az Egyesült Államok főügyésze rendelt ki melléjük. A kérés személyesen Bengoriontól érkezett. Amikor az ügynökök megtalálták a lakást, maga a Mrs. Gertner nyitotta ajtót. Az ügynökök szinte elsodorták a nőt, amint beüzönlöttek a lakásba. A férj éppen imádkozott. Oldalán egy sápadt fiú, feje búbján járműkével. Arcát két oldalt hajtincs szegélyezte. Szia, Gjozell! Azért jöttünk, hogy hazavigyünk, mondta az egyik ügynök halkan. Nyolc hónap telt el, mióta a moszad megkezdte a kutatást. Az akció közel egymillió amerikai dollárt emésztett fel. Gyozel hazatérte semmivel sem csökkentette az országban uralkodó vallási feszültséget. A Knessetbe beválasztott ultraortodox csoportok kormányokat buktattak meg. Jól lehet sikeresen megtalálta a fiút, észer Harel hazatértekor nagyon erős új bírálóval, melyt Amit tábornokkal került szembe, aki az Aman, a katonai hírszerzés újonnan kinevezett parancsnoka volt. Amit élesen támadta Harelt a Gyozel akció miatt. Amit, a félelmetes hírű szárazföldi parancsnok a mindig ingatag izraeli politikai talajon meglehetős közel került Bengorionhoz. Azt mondta a miniszterelnöknek, hogy Harel fölöslegesen sokat költött az akció során, és az egész manőver arról árulkodik, hogy Harel túl régóta áll a titkosszolgálat Bengorion már elfelejtette, hogy éppen ő adta a megbízást, és egyetértett a bírálattal. 1963. március 25-én támadások hosszú sora után Iszer Harel 55 éves korában lemondott. Felnőtt férfiak könnyeikkel küzdködtek, amikor kezet rázott velük, és elhagyta a moszát főhadiszállását. Mindenki tudta, egy korszak véget ért. Pár órával később a magas, szikár vadásólyom tekintettünk mert amit átvette a szervezet irányítását. Senkinek nem kellett mondani, hogy radikális változásokra számíthatnak. Alig negyed órát töltött el az íróasztala mögött, amikor a moszad újfőnöke összehívatta munkatársait. Szótlanul álltak előtte egy csoportban, miközben végighordozta rajtuk a tekintetét. Aztán éles hangján, amelyel számtalan csatában vezényelt, hirtelen beszélni kezdett. Nem lesznek többé gyermekkereső akciók, felesleges politikai beavatkozások. Mindegyiküket meg fogja védeni a külső támadások ellen, de senki nem garantálja az állásukat, ha cserben hagyják őt. Harcolni fog, hogy még több pénzt szerezzen a hadügyi költségvetésből, és igyekszik megszerezni a legújabb technikai felszereléseket. Ám mindez nem azt jelenti, hogy megfeledkezhetnek az általa a legfontosabbnak tartott feladatról az információszerzésről, amely szerinte a Mossad legnagyobb erőssége. Beosztottai úgy látták, a főnök hosszú távra tervez. Röviddel, Mair Amit parancsnokká történt kinevezése után, egy magát sálmának nevező férfi meglepő ajánlattal lépett be Izrael Párizsi Nagykövetségének épületébe. Egy millió amerikai dollárért cserébe leszállítja a világ akkor legnagyobb titkokkal övezett vadászgépét, a MiG-21-et. Az izraeli diplomatának tett megdöbbentő kijelentést furcsa kéréssel tetézte. Küldjön valakit Bagdadba, hívja fel ezt a számot és keresse Józefet. Ja, és készítsék elő az egymilliót. A diplomata azonnal jelentette az esetet a párizsi kácsának, aki egyike volt azon szerencséseknek, akik megúzták a Meyer-Emit kinevezését követő tisztogatást. A kárcsa tovább küldte a jelentést Tel Avibba, a Salman által megadott telefonszámmal együtt. Meir Amit napogig gondolkodott és mérlegelt. Salman lehet szélhámos, vagy az iraki hírszerzés embere. Valószínű, hogy csapdáról van szó. Ha beugrik, számítania kell rá, hogy az Irakban illegalitásban működő ügynökök lebukhatnak. Ám a kísértésnek, hogy a MIG-21-est megszerezhetik, nem lehetett ellenállni. Üzemanyag kapacitása, maximális repülési magassága, fegyverzete és a rövid földi kiszolgálási idő az arab világ első számú vadászgépévé tették. Az izraeli légierő vezetése több millió dollárt is boldogan megadna a gép műszaki leírására vetett egyetlen pillantásért is, nem beszélve egy igazi gépmadárról. Ezzel feküdtem, ezzel keltem, erre gondoltam zuhanyozás közben, és a vacsora alatt állandóan ott volt az agyamban. Minden titkos szolgálat álma, hogy lépést tartson az ellenség haditechnikai fejlődésével. Az pedig szinte elképzelhetetlen, hogy meg is szerezze a szóban forgó dolgot. Első lépésként ügynököt kellett küldeni Bagdadba. Melyre, amit angol imás teremtett köré, annyira angolt, mint az útlevélben szereplő név. George Bacon. Senki nem gondolná, hogy ilyen névvel zsidó legyen valaki. Bacon, mint egy londoni székhelyű kórházi röntgengépeket forgalmazó cég képviselője utazott Bagdadba. Az Irak Airways képén érkezett podgyásza közt számos mintadarabbal. A második héten Bacon felhívta a Salman által megadott telefonszámot. A Mossadnak küldött jelentésében részletesen leírta a történteket. A szálloda haljában lévő nyilvános telefont használtam. Sokkal kisebb volt a kockázata, hogy lehallgatják, mint a szobámban lévő készüléket. A hívásra azonnal válaszoltak. Valaki fársi nyelven megkérdezte, ki beszél. Én angolul válaszoltam, és elnézést kértem, hogy valószínűleg rossz számot tárcsáztam. A hang most angolul kérdezte meg, kivel beszél. Azt mondtam, Joseph, barátja vagyok. Van ilyen nevű férfi ott? Azt a választ kaptam, hogy várjak. Arra gondoltam, talán be akarják mérni a hívás helyét. Aztán egy nagyon kultúrát hangszólt bele a készülékbe, azt mondta. Ő, József, és nagyon örül, hogy felhívtam. Aztán megkérdezte: Ismerem-e Párist, És akkor tudtam, megvan. Ő a kapcsolat. Békőn megállapodott a másnap déli találkában egy bagdadi kávézóban. A megbeszélt időben egy férfi lépett hozzá mosolyogva, és bemutatkozott. Arca, milyen barázdát, a haja teljesen ősz volt. Az ügynök még egy későbbi jelentésében is élénken emlékszik a pillanat teljes abszurditására. Joseph elmondta, mennyire boldog, hogy találkozhat velem, mintha egy rég nem látott rokon lennék. Majd az időjárástól kezdett beszélni, és arról mennyit romlott a kávéházak színvonala. Többek között azé is, amelyben éppen beszélgetünk. Arra gondoltam, itt ülök egy ellenséges ország kellős közepén, egy országban, ahol a titkos szolgálat minden bizonnyal kivégezne, és egy öregember összefüggéstelen locsogását hallgatom. Végül arra jutottam, akárki ez az ember, bármilyen kapcsolatban van a Párizsi Szálmannal, valószínűleg nem a helyi elhárítás tisztje. Ettől kis megnyugodtam. Megemlítettem barátaimat, nagyon érdekli a barátja által ajánlott üzlet. Szálman az unok fivérem, Párizsban él, mondta. Pincér egy kávézóban. Minden jó pincér elment már innen. Aztán áthajolt az asztal fölött, és így szólt. Amíg miatt jött? Meg tudom szerezni magának, de egy millió dollárba került. Csak így, ilyen egyszerűen. Békön úgy érezte, lehet, hogy ez az ember mégis több, mint aminek látszik. Valahol nyugalmat árasztott magából. Ám amikor kérdéseket akart feltenni, a férfi tagadóan rázta meg a fejét. Ne itt, valaki meghalhatja. Megállapodtak, hogy másnap találkoznak a várost kettészelő Eufratesz partján egy parkban. Azon az estén békén alig aludt. Egész éjjel az járt a fejében, hogy mégiscsak elkapják, ha nem az iraki titkos szolgálat emberei, akkor azok a dörzsölt fickók, akik Josephet használják fel csalinak. A másnapi találkozás valamivel többet tárt fel Joseph életéből és cselekedete indítékairól. Szegény iraki zsidó családból származott. Gyermekként egy gazdag keresztény maronita családhoz adták cselédnek. Harminc év hűséges szolgálat után egyik napról a másikra elbocsátották, igazságtalanul, étellopással vádolva. Az ötvenedik születés napján az utcán találta magát. Ahhoz már túl öreg, hogy állást találjon magának, szerint nyugdíjából kénytelen megélni. Elhatározta, hogy felkutatja a zsidó gyökereit. Beszélt erről megözvegyült hugának, manunak, akinek a fia munír az iraki légierő vadászpilótája. Manu is bevallotta, ő is szeretne kivándorolni Izraelbe. Mit lehetne tenni? Még a gondolat miatt is börtönbe zárnák őket Irakban. Ha valaki a családból hátra marad, a hatóságok kegyetlen buszut állnának rajta, de lehet, hogy ki is végeznék. És honnan szereznének pénzt? Sóhajtott és megállapította, hogy az egész képtelenség és a lehetetlenről álmodnak. Ám József képzeletét nem hagyta szabadulni a gondolat. Vacsora közben Munir gyakran mesélte parancsnokai azzal dicsekednek, hogy az izraeliák vagyonokat fizetnének egy olyan MIG gépért, amilyenen ő is repül. Akár egy millió dollárt is, József bácsi, mondogatta. József fantáziáját megmozgatta a pénz. Megvesztegethetne hivatalnokokat és megszervezhetni a menekülési útvonalat. Ennyi pénzzel már az egész családot kijuttathatná Irakból. Minél többet gondolt rá, annál inkább megvalósíthatónak tűnt a dolog. Munir szereti az anyját. Mindent megtenne érte. Még a saját gépét is képes volna ellopni egymillió dollárért. Sőt, még nem is nekik kellene megszervezni a család szökését. Majd az izraeliek elintézik. Ezért küldte Salamant az izraeli nagykövetségre. És ön itt van, kedves barátom, mosolygott Joseph Baconre. És mi a helyzet Munirral? Tud erről az egészről? Persze, beleegyezett, hogy ellopja amiget, de a pénz felét előre akarja, a másik felét pedig mielőtt teljesíteni az ígéretét. Békő megdöbbent. Mindent, amit hallott, őszintének is ihetőnek tűnt. Ám előbb jelentenie kell a dolgot, melyr, amit meg Tel Avivba. Tel a Mossad főnöke egy egész délutánon keresztül hallgatta Békő minden részletre kiterjedő jelentését. Hová akarja, hogy küldjük a pénzt? kérdezte végül. Egy svájci bankba. Josephnek van egy unoka testvére, akinek sürgős orvosi beavatkozásra van szüksége, amit Bagdadban nem kaphat meg. Az iraki hatóságok megadják az engedét, hogy a kezelésre Svájcba utaznunk. Szeretné, hogy mire megérkezik, a pénz is ott legyen. A ravasz ember ez a maga Josephje, jegyezte meg a maga nyersmodorában Amit. Ha a pénz a számlán van, soha nem kapjuk vissza. Még egy kérdése volt. – Miért bízik meg benne? – Azért, mert nincs más esélyünk. – felelte békön. Melyr, amit elintézte, hogy fél millió dollárt helyezzenek el a kredit szosszeg Genfi fiókjának egyik számlájára. Sokkal többet kockáztatott a pénznél. Tudta, az állásába kerül, ha bebizonyosodik, amit néhány üdnök még mindig hitt, hogy tudni Joseph egy nagy szélhámos. Elérkezett az idő, hogy tájékoztassa a miniszterelnököt, Bengóriant és személyzeti vezetőjét, Icek Rabint. Mindkét politikus zöld utat adott az akciónak. Mejr, amit nem tájékoztatta arról a lépésről feljebb valóit, hogy az akció idejére az egész Mossad hálózatot kivonta Irakból. Ha az akció balul üt ki, nem akarom mások életét is veszélybe sodorni. Öt csoportot szerveztem. Az első szolgáltatja a kommunikációs kapcsolatot Bagdad és köztem. Csak veszély esetén szeghetik meg a rádiózási tilalmat. Egyébként nem akarok hallani felőlük. A második csoportnak úgy kell elvegyülnie Bagdadban, hogy senki ne tudjon róluk. Se Békön, se az első csoport, senki. A feladatuk az, hogy baj esetén kihozzák Békönt és Józefet is, ha lehetséges. A harmadik társaság a családon tartja a szemét. A negyedik feladata, hogy kapcsolatot teremtsen a kurdokkal, akik utolsó lépésként a család kimenekítésében segítenek. Mint tudják, Izrael fegyverrel támogatja őket. Az utolsó csoportnak pedig Washingtonnal és Törökországgal kell felvennie a kapcsolatot. Az iraki légtérből érkező Mignek át kell repülnie török területek fölött, hogy Izraelbe bejusson. Washingtonnak, mivel bázisai vannak Törökország északi részén, meg kell győznie a törököket arról, hogy működjenek közre, hiszen a vadászgép végső célja tulajdonképpen az Egyesült Államok. Tisztában vagyunk azzal, hogy az iraki katonai vezetés retteg attól, hogy pilótái nyugatra távozhatnak, ezért a gépeket rendszeresen csak félig tankolják. Ezzel kapcsolatban nem tehetünk semmit. Más gondok is voltak. Joseph kitalálta, hogy nem csupán a közeli családtagoknak, de a távolabbi unokatestvéreknek is meg kell adni az esélyt, hogy elhagyassák az országot. Összesen 43 ember biztonságos kimenekítéséről volt immár szó. Mér, amit beleegyezett, de erre újabb nehézségekkel került szembe. Bagdadból kódolt üzenet érkezett bacon hogy Munir újabb ötlettel állt elő. A Mossad főnöke kezdte sejteni, miről van szó. Munir ízig, véri iraki. Irak jó volt hozzá. Ő pedig el akarja árulni a hazáját az izraelieknek. Mi ellenségek vagyunk a számára. Ezt hallgatta egész életében. Azt gondoltam, el kell hitetnünk vele, hogy a gép közvetlenül az Egyesült Államokba kerül. Washingtonba repültem hát, és felkerestem Richard helms a CIA akkori főnökét. Végighallgatott, és azt mondta, részéről semmi probléma. Nagyszerű ember volt. Elintézte, hogy az amerikai katonai attasét találkozzon Munirral Bagdadban. Az attasé megerősítette, hogy a gépet átadják az Egyesült Államoknak. Sokáig beszélt arról, mekkora segítség ez Amerikának, hogy lépést tudjanak tartani az oroszokkal. Munir bevette, és most már hajlandó volt folytatni az akciót. A művelet beindult. Joseph Rokona megkapta az engedét, hogy Gempbe repülhessem. Innen egy képeslapot küldött a következő szöveggel. A kórházi ellátást kitűnő. Biztosítottak, hogy meg fogok gyógyulni. Ez volt a jel, hogy a második 500 ezer dollár is megérkezett a számára. Joseph értesítette Bacon, hogy a család készen áll. Munir felszállása előtti éjszakáján Joseph Északra a hűvös hegyek felé vezette őket konvolyba. Az ellenőrző pontokon nem bántották őket. Megszokott dolog volt, hogy családok keltek útra a hegyek felé, a városban elviselhetetlen hőség elől menekülve. A hegy lábánál kurdok vártak rájuk az izraeliekkel. A családot a hegy mélyére vezették, ahol a török légierő helikopterei készenlétben álltak. A radarok alatt repültek török terület felé. Egy izraeli ügynök értesítette Munirt, hogy Huga egészséges lánygyermeknek adott életet. Ez a kódolt üzenet is célba ért. Másnap reggel, 1966. augusztus 15-én Munir gyakorló repülésre indult. Amikor felszállt, bekapcsolta a MiG utánégetőjét, és mire az iraki légierő észbe kapott volna, elérte a török légteret. Amerikai fantomok kísérete mellett szállt le egy török légibázison, ahol megtankolt és tovább repült. A fülhallgatóján keresztül kapta a hírt, ezúttal minden kódolást mellőzve. Családja, minden tagja biztonságban van, és hamarosan találkoznak önnel. Egy órával később a MIG földet ért egy észak-izraeli katonai légi támaszponton. A moszat komoly tényező lett a világ színpadán. Ettől kezdve az izraeli titkosszolgálaton belül csak így utaltak az eseményekre. Amit előtt, illetve mejl után.